жив пе е украинката Жаклин за Украина. Разкази от една нападната страна. И в друг – война. Ужас. Ета война, убивают убивают мирни населения, стреляют. Кръят дома, дома. Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване. До Киев и назад. Розпочали стрільці украински с ворогами там. А ми нашу сладну Україну гей-гей розвеселимо в България ми показа украински почтенски марки още много преди да тръгна към Киев. Серии посветени на войната. Руски военен кораб върви на... Айде ще го кажем върви по дяволите. Това е една от тези исторически фрази от началото на войната, която обиколи световните медии като звук. Ще го припомня тук, в оригинал. Буквално първия ден на войната, 24 феврали 2022 година, първо чуваме предупреждението от Руския военен кораб към охраната на Малкия Змийски остров в Черно море и отговорът от Украинската военна охрана. Звукът се пази в интернет-мрежата. Ще го пуснем без цензура, както направиха и световните медии. я руски Я руски руха, и Sure. Русский военный корабль, иди нахуй! Сега си представете този звук превърнат в образ, в почтенска марка. Видях я поръчена в България още преди да тръгна към Украина с група международни журналисти. Знаех, че искам да видя украинския национален почтенски оператор. Там известен с съкрещението Поща. Знаех, че искам да разбера как функционира почтата и дали е лесно да издава марки с такава скорост, веднага след събитията. И ето ме, чакам Юлия от ръководството на Украинската национална почта на една от до Майдана в центъра на Киев след работното й време. Няма нищо против да говори за програма Хоризонт. Гледа на това като на дълг оговорката направихме буквално същия ден. Аз съм Юлия Павленко, директор съм на Международния отдел на Укрпочта и отговарям за международните операции, полетите, камионите, пратките. Това колко пратки обработваме е моя отговорност по международна линия. Знам, че ви е любопитно как решихме да започнем тези почтенски марки посветени на войната. Защото още преди войната от тежка бюрократична държавна компания, украинските Пощи станаха модерна, по-гъвкава, по-човешка компания. От маркетингова гледна точка имахме успех. Започнахме да правим марки свързани с живота на украински звезди и знаменитости. Започнахме производството на специални марки, като, например, украинската Fashion Week. Но когато започна войната, а помня първите дни на войната, всеки от нас започна да мисли кое е това, което е най-доброто, което може всеки от нас да направи за страната. И Поща разбра, че можем да правим почтенски марки за отбраната, защото марките са като банкнотите, като парите. Те се изразна мощта на държавата. И когато Русия иска да убие Украина, да ликвидира нашата демокрация и нашите свободи, ние трябва да използваме всички средства за да си спасим страната. Започнахме с марките. Но първо променихме процедурата по отпечатване на марки. Тради се нуждаехме от много време заради бюрократични правила, предварително планиране. Две години по-рано се обявяваха конкурси по определени теми. Но се наложи напълно да променим процеса, казва Юлия и продължава. И тогава Игор Смилянски, нашия директор, каза, започна война, животът ни се променя напълно, не е нито нужно, нито важно да издаваме тежки тиражи, които предварително сме предвидили преди войната, защото животът е напълно различен. Всички искаха да използват онова прочуто изречение към руския кораб от първите дни на войната, от Змийския остров, да отиде на... И направихме състезания в социалните медии. Моля дайте предложения за дизайн на почтенска марка. Получихме 500 различни дизайна. 500 различни дизайна за супер кратко време по унази прочута фраза, произнесена от един украински войник, когато украинците се отказват да предадат Змийския остров. Тогава, припомням, 13 украински войници отказаха да се подчинят на заповедта на руснаците да свалят оръжие и загинаха като герои. Една фраза, която обиколи света и се превърна и в тъжно вдъхновение за украинския рапър Максим Бурла от град Смила. Жовто-блакитний слід від джавеліни, де б суки, не були, на серці навіть не болить, і наше небо нам світить, наша воля нам велить за Україну, хорони докидни, прошу мить. Хай жовто-блакитним небом прикрита моя земля, паляниці з метом, пам'ятник замість Кремля, кіборгам за наметом, посланням до корабля руски корабель, йде нахуй, попідете до дна земля, поляницы с метом, победтых за мискремля, киборгстан метом, посланием до корабля, русский да. да, точно тази фраза и тогава от филателния отдел решиха да изберат 20 от тези 500 предложения и започна ужесточено състезание. То стигна и до онова прочуто американско предаване с известни американски актьори, които бърнаха внимание на факта, че ето в Украина има война, но хората мислят и за почтенски марки. Това беше истински бум. Толкова много хора започнаха да питат и да се интересуват какво става в Украина от другата страна на земята буквално. In the first day, when we... В първите дни, когато издадохме марката, имахме успех и страшно много хора заприждаха към централната поща на Майдана. Но вече невероятно огромна популярност имаше следващата марка, посветена на украинската крилата ракета «Нептун», която унищожи един от руските военни кораби с знаковото име «Крайцер» Москва. Беше направо луда история. Right now, we sit in this place... Тук, където сме седнали сега, от тук до почтенската палата в центъра на Киев имаше огромна опашка. Чакаше се 7-8 часа, докато се стигне до сградата. От тук, като завиете надясно по площада, после площадът Майданът на независимостта и ще видите централната почтенската палата на Укърпоща в жълто. До там беше опашката. Чакаше се с часове. Казвам на Юлия, че интересът ми към украинските пощи идва от марките и че много хора даже в България намират начин да даряват за украинската отбрана, а един от тях е като купуват техните пощенски марки онлайн. Всяка национална поща издава марки. Всяка марка има уникален номер, нещо като регистрационен номер, който се завежда в Швейцария, в Берн, в така наречения универсален пощенски съюз. UPU с на Агенция към ООН. Там е този списък с регистрационните номера на всички почтенски марки по света. Страхувахме се, че UPU, Универсалния почтенски съюз, няма да регистрира нашите нови марки, защото променяхме предварително договорените дизайни и теми, а ви казах, че това беше дълъг бюрократичен процес. И защото започнахме много бързо, близо до нови събития, да даваме нови предложения за марки, и то свързани с войната но те казаха, че са щастливи да помогнат. Неодавна посетих универсалната почтенска палата в Берн, носех големи почтенски кутии от Херсон, който беше окупиран, а по-късно освободен. И това беше като символ, че Украинската поща въплащава един от основните принципи на универсалния почтенски съюз, независимо от обстоятелствата, включително война, почтенските доставки да продължават. Точно това ме интересува, признавам на Юлия. Как продължава да функционира Украинската държавна почта по време на война, особено в фронтовите зони? На границата с окупираните от Русия територии? Как доставяте пратки, пенсии? Успявате ли изобщо? Наистина това е интересен въпрос, защото имаме огромна мрежа. Преди войната имахме 12 000 почтенски офиса. Ние сме втората по размери брой на служители компания в Украина. В Украина има и частни много наброй компании, които се занимават с за доставка. Една от тях е нова почта. Имаме силна конкуренция, но сме държавна компания. Във всяко село или град, окупиран от руската армия, първото, което те се опитват да унищожат, са нашите почтенски офиси, да откраднат оборудване, пари. Освен по хора, като в Буча, стрелят и по почтенски кутии, като тези от Херсон, които занесохте в Берн, Швейцария, така ли, питам Юлия. Руснаците стрелят по всичко. Трябва да ви кажа, че 9000 почтенски офиса са напълно разрушени от руските окупатори. Имаме повече от 2000, включително тези на Кримския полуостров, които вече не са под наш контрол. Това означава, че имаме затруднения да доставяме пратки там, пенсии и плащания. Още преди войната обаче ние започнахме един нов проект – мобилни почтенски офиси. Използваме малки камиончета, почти автомобили за трима човека и те обикалят между 5 до 10 села, защото това все пак дава възможност да достигнат доставки до малки населени места за хората. Това е много популярен модел по света и Укърпошта започна да прави това. А успявате ли да доставяте в окупираните територии? питам Юлия. Не оперираме в окупираните територии, защото е невъзможно да влезем там. Но когато украинската армия освободи едно място в рамките на 2-3 дена след това, влизаме ние. поща влиза. Значи сте първите, които влизат. Даже преди медиите, така ли? Питам Юлия Павленко. So yes, yes, so because... Да, даже имаме и шега, защото нашия основен конкурент е частната нова поща. И ние се състезаваме Местях. Кой ще е по-бърз? Кой по-скоро ще стигне? Кой ще е пръв в освободените земи? И шегата е, че понякога Укарпочта и Нова Почта са там първи, даже преди украинската армия. Това означава ли, че имате хора готови веднага да почнат доставки, примерно в Бахмут или на фронтовата линия, питам Юлия? Укрпочта... Нашият директор Игорь е в непрекъсна диалог с украинската армия, защото и приходите от нашите марки отиват за армията като дарения. Много служители на Укърпоща се присъединиха към армията. Само към месец май това бяха близо 800 служителя. Директорът ни поне 2-3 пъти месечно само тива близо до фронтовата линия с някои от доставките. Например, беше на втория ден след освобождението на Лиман и Юм. Те наистина са много въвлечени в тези операции. Ето защо е толкова трудно да се направи интервю с Игор Смелянски, директорът на Украински пощи. Игор той много пътува, обикновено е толкова активен, че спи по 3 часа на ден. Често получавам имейл сутрин в 4 сутринта. И после го виждам в бодро настроение и се радвам, че имаме такъв страхотен, изпълнителен директор. Защото той е с отворен ум и да работиш по различни проекти с него е толкова лесно. Например, подкрепа за малките износители в Украина. Подкрепяме малкия бизнес в Украина повече от 6 години. Подпомагаме техния износ от Украина. Ако посетите нашия канал в YouTube или уебсайта на Укърпоща, можете да видите много безплатни уроци. Започваме нови програми. Повече от хиляда души ще се присъединят към нас онлайн и офлайн. И те харесват нашите безплатни уроци за това как да отварят магазини в eBay, Amazon, Shopify. Вярваме, че когато дадем на хората разбирането какъв тип стоки са необходими в чужбина, на кои места е възможно да продават. Това е добре и за Укрпоща, защото ще имаме много пратки за доставяне. Излиза, че подпомагането на малките предприятия да изнасяте изгодно и за двете страни и че украинските пощи правят повече от това просто да доставят пратки и писма. А знаете ли от кои страни подкрепят Украина, като купуват онлайн вашите марки? Например, с кучето Патрон, с самолета Мрия, с Калуш Оркестра, руска и корабль Питам Юлия. В повечето случаи марките на Укърпощта има данъчни облегчения за благотворителност. С продажбите на марките с известното куче Патрон, който е първият ни посланник на Унице в световен мащаб, събираме пари за оборудване, за разчистването от мини, тъй като разминирането е много важно за Украина в момента. Имаме марки с Григорий Сковорода, известен философ в Украина. Русия унищожи музея му до Харков и ние помагаме за възстановяването на този музей. С някол Аукциони на различни места в чужбина. В Съединените Штати успяхме да съберем 360 000 долара. Понякога екипът на украинските пощи решава за марката. Например, марката с графита на Банкси от Бородянка. Не бяхме сигурни и даже се притеснявахме как ще реагира Банкси, защото нямахме специално разрешение от него. Издадохме марките и Банкси на следващия ден препубликува тези марки в официалния си акаунт. И тогава разбрахме, че имаме разрешение. When когато Банк си посети Украина и види градове като Бородянка, Буча и много други, няма как да не усети, че марките на Укрпоща засягат много важни теми за хората в Украина. Това не е просто обикновена марка. Тя става символ на нашата независимост, нашата свобода и нашата победа. И мисля, че по този начин Укрпоща напълно променя историята на филателията в световен мащаб. В миналото, почтенските марки не бяха толкова популярни сред младите хора, а сега е обратното в Украина, по света. Имаме 800 хиляди поръчки на марки онлайн и публикуваме миналата година повече от 50 милиона почтенски марки. И всички тези марки в повечето случаи се разпродават много бързо. И за това сме щастливи. Решавам да питам Юлия Павленко как украинските почти се пазят от кибератаки, защото помним миналата година българските почти претърпяха една от най-големите хакерски атаки и се говореше, че има вероятност да е от Русия. И Юлия ме изненадва отново. А <laughs> ah, you <know> because... <laughs> А, аз знам. Беше штура история. А как се готвим? Последните три години на ковид пандемията ни подготвиха за подобни събития. Познавам техническия директор на Укарпочта. Не мога да ви кажа в детайл, но придобивахме допълнителни сървари, осъществяваме и регулярен бекъп на нашите системи. Така че сме готови за различни предизвикателства. Когато имахме режим на тока заради ракетните удари, за много хора по света ще прозвучи невероятно, но екипите на Украинската поща работеха дори когато нямаше електричество в пощенските офиси. Използвахме свещи и осветление на батерии. Приемахме пратки от клиенти, сп Записи. Водехме записки за това на хартия, като във времената от преди 50 години, когато пощенските офиси нямаха компютри и интернет. На следващия ден служителите идваха рано на работа в 6-7 часа сутринта според графика на режима на тока и въвеждаха в онлайн системата информацията за пратките, въведени на хартия предния ден и по този начин успявахме да доставяме пратки. Много опощенски служби в чужбина са били изненадани, че на втория ден от войната украинските пощи започват да изпращат пратки през Польша, Латвия и Словакия. Тъкмо Юлия Павленко е била човекът, който се свързва с тях с молба да подкрепят украинската поща, като пратките стигат до тези страни, а после чрез споразумение с водещи авиолинии се разпращат от тези страни до целия свят. Имахме регулярен COVID зум с представители на други национални пощи от Европа и в първия ден на войната поисках думата и казах Имам две новини. Първо, вече няма ковид в Украина и второ, имаме обаче война. Вашите правителства вече заявиха, че ще помагат на Украина. Трябва и вие да ни помогнете на нас, украинската поща. Моля, приемете пратките от Украина и изчакайте по-нататъчни инструкции от мен и моя екип. Това им казах. Украинските пощи доставят през 12 летища в Европа до Австралия, Корея, Япония и други страни по целия свят. Предполагам обаче, че всичко започва първо по влак. Юлия ме оборва. Не, не, не използваме влакове, понеже има проблеми с митническата проверка на границата с Польша. По-специална е процедурата, за това използваме камиони. Споделям с Юлия, че съм мислила, че пращат първо по влак, защото когато купувах марки, питах дали мога да изпратя почтенска картичка Паравион. Услужливата служителка се усмихна и каза, че това ще е трудно, но от един момент ще е по самолет и сложи печата за Паравион. Например, до България ние първо доставяме до Варшава и след това до България с самолет. Паравион все пак. И то в моя любим жанр. Открита картичка до самата мен, освен до близките. И тук Юлия ме изненадва. Аз също изпращам картички до себе си. Имаме обаче затруднения с пратките до България. Трудно достигат бързо заради малкия обем. Вярвам, че след победата ние ще отворим отново летищата си и ще имаме отново директна връзка по въздух. Докато благодаря на Юлия Павленко за шанса да говорим, въпреки че отделя от извън работното си време, тя ме спира за да чуем нейната благодарност. Аз се радвам, че имате положително отношение към нас. За хората в Украина е важно да споделяме не само как руснаците унищожават нашите градове, но и да покажем на хората по света колко смела украинския е народ, въпреки трудната ситуация, в която се намираме заради Русия. Дълги години Русия подсеняваше народи като украинците, казахите, белорусите от бившето съветско пространство. Смяташе ги за глупави, още от съветски времена е така. Но сега светът вижда, че ние сме смели, креативни, отворени, приятелски настроени, не като нашите агресори. Ние сме просто обикновени хора, близки до Европа. Виждате как изглежда Киев, като Варшава, като други европейски градове или като София. Няма да сравнявам. Не знам дали Юлия Павленко, директорката на Международния отдел на украинските пощи, е била в София. Само ще ви кажа, че картичката, която изпратих с кучето Патрон, прочутото украинско куче, което открива мини, до моето куче, стигна за по-малко от половин месец. Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване до Киев і назад розпочали стрільці українські з ворогами там а ми нашу славну країну гей гей розвеселимо